Хоч минулу ніч і нині півдня Теліпалася в поїзді та автобусах. Щось її заважало, Щось було не так. А далі збагнула. Тиша. Ані в хаті, Ані поза її стінами, Там на дворі, на морозі, Не чувся жоден звук. Хоч би десь у котрому з дворі застережливо, чи я Собака гавкнув. Така тиша, аж у вухах дзвенить. Наталка подумала отак і напружила слух. Справді дзвенить. І треба до цього звикати, раз уже наважилася приїхати сюди, не знати куди, а пощо теж не знати. Екстрасенсиха, що її Наталка знайшла за прізвищем на залізничному квитку, не здивувалася з появи у своїй квартирі жінки, з якою їхала в одному купе. «Бачу», – сказала усміхнено і лагідно, – Мужчина в довгому світлому плащі мало чим тобі поміг, то розказуй. Наталка дістала з сумочки Павлове фото, господиня глянула на нього і спохмурніла очима, хоч усміх на губах не прибрала. Тримала на долоні знімок, з якого дивився на неї молодий вродливий чоловік. Погойдала рукою внизу гору, мов би зважуючи щось для себе. Нарешті сказала... Слава Богу, живий! Але з ним повелися недобре. Побудь тут, мені треба засередитись. І зникла за дверима кімнати. Наталка, щойно переживши непритомність і прийшовши до тями з допомогою господині квартири, дивилася і слухала її крізь гаряче мрево перед очима, зміст почутого поворі, доходив до неї. Що не встигла відновитись на силі, аби радіти з доброї звістки, слава Богу, живий, чи побиватися за подіяним Павлові злом? Тіло насолоджувалося м'яким і зручним кріслом, куди її майже зумліло, встигла всадовити господиня. Голова поволі відсвіжувалася від запаморочення, тільки серце ніяк не вдавалося увійти звичайний ритм. Його гупення виповнювало простір вітальній. На цьому тлі розмірене перескакування секундної стрілки настінного годинника здавалося просто черепашечим темпом. Той годинник з овальним, обрамленим циферблатом та стрілками у вигляді яскравих метеликів одразу привернув її увагу. Жовтий метелик, що відповідав за лічбу секунд, з механічною точністю перепурхував з поділки на поділку від цифри до цифри, роблячи коло за колом над іншими двома метеликами, синіми-червоним, чий рух був непомітний для ока, і те просте споглядання прилучених до годинникового механізму комах на подив заспокоїло Наталку. І серце вже нервалося з-під ковтини, стишилося і дало собі нарешті спокій. Господиня, вийшовши з кімнати, пильно придивилася до гості, щось собі зметикувала в голові, і без награності по-домашньому, як старший член сім'ї, розпорядилася. «Заночуєш у мене? Про все завтра». А вранці дала Наталсі конверт і веліла розкрити аж після повернення додому. На словах додала усе з тим же тихим, заспокійливим усміхом. «Повір мені, все буде добре, тільки воно, оте все, тепер залежить». Від тебе самої. Їдь і нічого не бійся. У тебе сильна позитивна аура. і Я молитимусь за тебе. Ну, з Богом. Їдучи в поїзді додому, Наталка на подив не думала про конверт. Цілу дорогу перед очима стояло усміхнене обличчя жінки, що пообіцяла їй свою підтримку, і не варто допитуватись, яким чином вона це робитиме. Тієї ночі Наталка відчула в собі переміну, а вже ж не обійшлося без магічного втручання екстрасенсихи. І здогадалася, ця нова її інакшість дана їй для порятунку Павла. Вдома розкрила конверт і дістала з нього аркушик, на якому прочитала назву села, області і району. І куци припис під адресою «Обережно, там його пасуть». Останнє слово було двічі підкреслене. Нічого дивного, що її аж розпирало бажання негайно покинути Гетюса чисто, роботу, квартиру, клопоти, якими прив'язано до багатьох людей, і податися на пошуки села, де з чиєїсь лихої волі опинився її Павло. Звідколись, уже й не її, та й ніколи їй не належав так, як вона бажала. Зате у неї з'явилася добра нагода – повернути його і зробити справді своїм. Найперше вона підігнала справи на роботі і аж тоді подала заяву на звільнення у зв'язку з непередбаченими сімейними обставинами.